До всього Миргорода через його сорокаріччя. воно, звичайно, хто й пішов би на його річчя, народ народу нас нині залозайнятий, якби не учти та фуршети, що їх недмінно святкуючи те чи інше, рідше влаштовує сам ювіляр, тому тут взагалі немає рівних, і за це його широко цінує науково, біля наукова і біля літературна громадськість Миргорода. І тому він знаний у її вузьких колах досить широко. Бо й справді, які учти? Фуршетні столи на його чергових річчях, аж ломляться від їдла і питва, Багатьом вони вкоротили віку, не кажучи вже про підірвані печінки, жовті міхури, шлунки та інше, на врятування яких чи вистачить миргородської води. Але науково-літературна громадськість завжди готова іти на всілякі жертви, аби підтримати пана Гобгобчинського. Та як ти не підеш, коли пан Гоб-Гобчинський, запрошуючи на фу черговий фуршет, з нагоди свого чергового рідша, так смачно цитує пасічника рудого панька? Зате вже, коли завітаєте в гості, то день подамо таких, яких ви з роду, може, і не їли, а меду – і забожуся кращого не знайдете на хуторах. Подумайте собі, що як внесеш щільник, запах піде по всій кімнаті. Уявити собі не можна, який чистий, як сльоза або кришталь дорогий, що буває у сергах. З якими порогами нагодує моя стара? Що то за пороги, якби ви хотіли знати, цукор справжнішенький? Цукор, а масло, так от і тече по губах, коли починаєш їсти. Подумаєш справді, на що тільки не майстер, моя баба? Чи ви пили коли-небудь пане Грушовий квас із терновими ягодами чи наливку із родзинками та сливами? Або чи не траплялося вам часом їсти путрю з молоком? Боже ти мій, яких тільки на світі немає страв, почнеш їсти просто насолода, та й годі, такі смачні, що й не описати. То як не ну скажете мені, отримавши таке запрошення, та не піти на чергове ювілейне вшанування чергового рідчя пана Гоб Гобчинського, Ага? А народ валом валить. Ось чому пан Гоб Гобчинський і знаний у Миргороді, як автор різних гіпотез, якому. Я це і обнародував на сторінках цієї химері. От минулого разу пригадую. Таких карасів подавали, таких лящів. А поросята з хроном, а кендюх та різні ковбаси, а наливки. Ай. А втім, вибачайте, час уже збиратися на чергове вшанування пана Гопчинського з нагоди, якого саме і не пригадує, та хіба всьому річ річча наукової і творчої його діяльності. Дай Боже, і нам, і вам так діяти і творити. До речі, хоч тут раз у нас уже принагідно зайшла мова про таку незвичайну особистість, як пан Гоб Гобчинський, автору все ж таки доведеться зізнатися, щиро і, як кажуть, добровільно, у тому, що Таку виграшну для художнього твору, як фентезі, а вже, наприклад, для науки, майже фантастичну зустріч юного Гоголя, дивиться попередню предибенцію, з відьмами у Васильівці автор цілком і повністю взяв, простіше, переписав із нев'яночо-немеркнучої дисертації пана Гоб бо тільки пану Гоб одному єдиному усьому Миргороді, як і всій Україні могло забратися таки в голову. А тому за цю буйну фантазію Миргородського ветлікаря і за сумісництвом Гоголе і відьмознавця автор відповідальності не несе. Та й взагалі. Мало кому що в голову забреде, чому це автор мусить на когось нести відповідальність. Автор і за свої фантазії не встигає відповідати. Тож чого йому Толити чужі гріхи та гіпотези. Чи зустрічався юний гоголь з відьмами у Васильівці після того, як зіграв їх на аматорській сцені, і чи в розпачі після невдачі з ганцом їздив у Київ до лисогірських відьом?